Dieter, ich weiß jetzt nicht, ob du mich schon angeschlossen hast. Und das ist aus, ne? Supi. Bauchlin. Ich freue mich ganz dolle, dass ich hier bin. Auch wenn ich ein kleines bisschen zu spät kam. Das ist so, ist bei mir irgendwie drin. Aber wir war, sind heute Nacht erst von der Silberhochzeit wiedergekommen. Deshalb habe ich auch noch nicht so viel gesungen, weil wir getanzt haben und ordentlich gesungen haben. Ja, ich freue mich trotzdem, dass ich hier sein darf. Eigentlich bräuchte ich gar nichts mehr sagen, weil Jens hat so eine tolle Geschichte aus der Bibel vorgelesen, das Böse mit gutem Überwinden. Aber wenn man sich, man ist ja so leicht geneigt äh, zu sagen, jo, das ist ganz klar, die Brüder, das waren ganz Schlimme. Aber wenn man sich die ganze Geschichte mal durchliest und auch in die heutige Zeit mal fragt, warum einige Menschen so sind, wie sie sind... Und man, man die ganze Geschichte von Jakob, wie er seinen Sohn behandelt hat. Wenn wir die anderen elf Brüder gewesen wären, oder ich zum Beispiel, der emotionale Christian Meier, ich weiß nicht, ob ich meinen Bruder umgebracht hätte, aber verkauft hätte ich den garantiert auch. Wenn mein Vater diesen einen Sohn so vorzieht und uns mir das auch so merken lässt, das ist menschliche Tragödie. Das ist eine menschliche Tragödie, die schon anfing, als Jakob noch jung war. Ich wollte das bloß sagen, nicht, dass wir immer so mit dem Zeigefinger dastehen und sagen, ja ist klar. Der Josef, äh, super Typ, ist er auch von seiner ganzen Art, wie er das gemacht hat. Aber er ist so bevorzugt worden. Und ich sage ja, wer ich, wenn das bei uns in, im Geschwisterkreis so gewesen wäre, weiß ich nicht, wie ich damit umgegangen wäre. Ich habe zwei Schwestern, vielleicht hätte ich die auch verkauft, ich weiß es nicht. Und dann, aber die hätte keiner haben wollen, Anke, ne? du kennst sie ja. <lacht> Nein, das, das war jetzt ganz fies. Eben das Gebet noch, da äh, vom Hurricane. mein Jüngster ist auch da und der ist absolut auch vom Glauben ein Stück, ganz schönes Stück weit weg und eben habe ich das so mitbeten können, ja. Man weiß ja nicht, was er da jetzt auch so treibt, ich auch so ein bisschen weiß ich, weil er ja auch mal Filme schickt oder so. Aber vielleicht ist es, dass Gott ihn da begegnet. Das war eben so, wie ich, dass ich das mitbeten durfte und habe gedacht, Jo, Jani, vielleicht findest du wirklich den Weg wieder zurück äh, zu Jesus. Und wenn dieser Mensch, mein zweiter Sohn, seine Energie, die er so in seinen Beruf, in seine sportliche Karriere reinbringt, für den Herrn leisten würde, Das wäre eine gute Sache. Deshalb danke auch nochmal für das Gebet. Ich weiß jetzt nicht, wer gebetet hat, aber es war toll. Ähm, 70 Leute, ja, denkt man, gegenüber, wer weiß wie viele da sonst rumlaufen. Aber Gott tut Wunder. Dann habe ich noch eine Geschichte, bevor ich anfange, weil mir das heute Morgen auch so bewusst geworden ist. Gott tut Wunder. Ich war neulich bei unserer Versicherung und die Frau, die dort im Büro arbeitet, ach, wir kamen irgendwie darauf, sagt sie, die ganze Welt ist so ungerecht. Ja, sagt sie, ich habe meinen ersten Mann verloren an Krebs und bei meinem zweiten ist jetzt auch wieder Krebs diagnostiziert worden. Und ich verstehe das nicht, sagt sie, ich habe keine Beziehung zu Gott, aber ich würde gerne mal was loswerden und ihnen mal, mal sagen, dass es wehtut. Und dann habe ich zu ihr gesagt, das ist völlig egal, ob du eine Beziehung zu Gott hast oder nicht. Ich sage, du darfst Gott alles sagen, auch dieses, was dir auf dem Herzen liegt. Ja, sagt sie, aber von, von Kind her kenne ich noch so ein bisschen, aber ich habe da sonst keine Beziehung zu. Ich sag, Und dann haben wir gesprochen, lange gesprochen. Und ich sage, ich kann nichts anderes als dir versprechen, dass Gott eine Handbreit neben dir steht. Ich sag, und ich möchte einfach, und das, da bin ich dankbar für, dass ich das auch da Wort halten durfte. Ich sag, ich möchte für euch beten. Und dieser, ihr Mann musste dann in, ins Krankenhaus. Und vorgestern rief sie an, sagt sie, ich möchte mich bedanken bei dir. Du hast mir, ich habe das gemerkt, doch, da ist einer neben mir. Und bei meinem Mann ist es so, dass es heilbar ist. Gott tut Wunder. Gott tut Wunder und deshalb ist es für ihn klacks, diese 75.000 da auf mal lobe den Herrn, meine Seele singen zu lassen. Wir können uns das gar nicht mehr vorstellen, was Gott drauf hat, weil wir ihn so klein machen. Wir loben ihn alle im Gottesdienst, wir singen die Lieder, wir hören dem Redner oder der Rednerin zu. Aber ist das in unserem Leben wirklich noch so, dass wir sagen, ja, für Gott ist es doch ein Witz. 75.000 Menschen zum Glauben zu bringen, das ist ein Witz für ihn. Das kann er. Aber glauben wir das und beten wir dafür und schenken wir Gott dieses ganze Vertrauen. Also für mich ist es einfach, ich bin der Kleingläubigste von der ganzen Belegschaft hier heute. Ich. Ich traue Gott nämlich manchmal ganz, ganz wenig zu. Wir nehmen uns ja Ostern, ne? Nein. Aber trotzdem habe ich eine Geschichte, die vor Ostern passiert ist. Und da geht es ums Dienen. Und ich habe eben so gedacht, Kaddi von der Heide sagte eben zu mir, ich höre eigentlich, ich, ich hör eigentlich nie, wenn du predigst. Und wir kennen uns ja nur wirklich von ganz klein auf. Der Dienst, den Dienst zu tun in der Kinderstunde, auch wenn es nur wenige Kinder manchmal sind. Der Dienst, Vielleicht den Rasen zu mähen, das sieht ja sonst keiner. Ich meine, ich bin hier heute Morgen raufgefahren, ist gut gemäht. Der Klee blüht, das ist auch wichtig für die Bienen. Als ehemaliger Imker sehe ich das so. Aber sieht das einer, dass hier einer Rasen mäht, dass einer die Toiletten sauber macht, dass hier immer gewischt oder gesaugt wird, dass immer Kaffee gekocht wird? Oder sieht man nur... Ja, die machen Musik hier. Claudius an seiner E-Gitarre, wenn er könnte, würde der auch noch Purzelbäume schlagen. Das sind die Stars. Aber sind es oftmals diese kleinen Dinge, wo wir sagen, das sieht keiner, dass ich für die Gemeinde diesen Dienst tue. Oder auch in der Familie, dass ich meine Eltern pflege oder was auch immer, den Dienst sieht keiner. Es gibt Dienste, wo wir uns vielleicht selber mit, ja... Ich diene und deshalb, das ist eine, so eine hochegoistische Sache. Aber diese kleinen Dinge, die oftmals keiner sieht, die aber gemacht werden, da denkt man, warum muss ich das tun? Warum? Und über dies dienen ist mir das ganz wichtig geworden. Bei uns in Hützel, im Gemeinschaftshaus musste die Putzfrau leider aufhören. Und wir haben ja wir haben einen großen Anbau, wir haben jetzt eine riesen Fläche. Und ich hatte irgendwie dies hier gelesen und da ging das dann darum, ja, wer putzt jetzt? Wir müssen Putzplan machen, bis jemand Neues sich findet. Und unser erster, ich bin ja der zweite Vorsitzende von unserem Club und der erste Vorsitzende habe ich zu Hermann gesagt, ich sage, wir beide fangen an. Und dann haben wir angefangen zu putzen. Weil mir das so wichtig ist. Ich sage, und dann sagt ja, ihr beide als Vorsitzende, also wir sind ja so ganz normale Menschen, aber wieso als ihr als Vorsitzende fangt an? Ich sage, weil wir die Würde haben. Wir haben die Würde zu dienen. Und die Würde, und deshalb kommt diese Geschichte, die Würde haben zu dienen, das ist irgendwie ja Paradox. Aber durch Jesus lernen wir, wenn ich eine Würde habe, kann ich Menschen dienen, ohne dass ich meine Würde verliere. Und das ist bei der Arbeit oftmals auch so. Krishi, du bist der Älteste von unserer ganzen Belegschaft. Das musst du doch nicht mehr machen. Doch, sage ich, habe die Würde dazu. Ich kann das. Ich kann auch die geringste Arbeit machen. Weil ich das von Jesus lerne. Ich lese euch eine Geschichte vor. Wir haben jetzt schon drei Bibelstellen oder mit Jens seiner Geschichte und dann die Lesung, die er schon hatte. Ich hoffe, dass ihr das überhaupt auch noch mit aufnehmen könnt. Weil für mich ist das morgens auch manchmal, wenn ich zu viel Bibel lese, höre dann weiß ich nicht mehr, was das erste und was das letzte war. Aber ich versuche das schön laut, deutlich, dass ihr das alle mitkriegt. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Also das ist vor der Kreuzigung, beim letzten Abendmahl. Vor dem Passafest wusste Jesus, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zu seinem Vater zurückzukehren. Nun bewies er seinen Jüngern das ganze Ausmaß seiner Liebe. Es war die Zeit für das Abendessen. Und der Teufel hatte Judas, den Sohn des Simon Iskariot, schon dazu verleitet, seinen Plan wahrzumachen und Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehren würde. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, band sich ein Handtuch um die Hüften und goss Wasser in eine Schale. Dann begann er seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Handtuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Als er zu Simon Petrus kam, sagte Petrus zu ihm, Herr, warum willst du mir die Füße waschen? Jesus antwortete, du verstehst jetzt nicht, warum ich das tue, eines Tages wirst du es verstehen. Nein, protestierte Petrus, du sollst mir niemals die Füße waschen. Jesus erwiderte, wenn ich dich nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Da rief Simon Petrus, dann wasche mir auch die Hände und den Kopf her und nicht nur die Füße. Mein Freund Petrus, der Emotionale. Jesus erwiderte, wer gebadet hat, braucht sich ausgenommen die Füße nicht zu waschen, um völlig rein zu sein. Ihr seid rein, allerdings nicht jeder hier. Denn Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das meinte er mit dem Satz, nicht jeder hier von euch ist rein. Nachdem er ihnen die Füße gewaschen hatte, zog Jesus sein Obergewand wieder an, setzte sich und fragte, Versteht ihr, warum ich das getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr. Und damit habt ihr Recht, denn das bin ich. Und weil ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. Es ist nur zu wahr. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Genauso sind die Boten nicht wichtiger als der, der sie gesandt hat. Ihr wisst das alles. Nun handelt auch danach. danach das ist der Weg des Segens. Die Geschichte ist hinlänglich wahrscheinlich bekannt. Die Fußwaschung des Peters oder der Jünger. So, Wir kennen das ja nicht mehr, dass wenn wir irgendwo essen gehen, wenn Anke mich jetzt zum Beispiel einladen würde zum Essen, und ihr Mann, Töte und mich einladen. Wir kommen ja nicht über staubigen Straßen von Bisping nach Schneeverding gezogen, sondern wir fahren ja mit unserem Auto. Wenn wir dann ins Haus schlafen, brauchen sie uns nicht die Füße waschen. Früher war das so im Orient, wo, wo diese Geschichten herkommen, sind die Leute eben barfuß die ganze Zeit gerannt, hatten so Sandalen an und hatten wirklich schwarze Füße. Und das gehörte dazu, wenn einer wenn es zum Essen ging, dass man den Menschen die Füße wuscht. Und dafür gab es Diener. Leute, die den Leuten die Füße gewaschen haben. Also ganz geringe. Und deshalb ist es einfach, wird das auch bei Johannes 13, wer das mal irgendwann nachlesen will, 13, 1 bis 17 so aufgeschrieben. Das ist was, wo Jesus nochmal ganz deutlich macht, Leute, es geht hier nicht um Sondern es geht darum. Mir sind so ganz gewisse Sachen, die mir in diesen Versen aufgefallen ist, sind. Wir nehmen, lass uns einfach in diese Geschichte mal reingehen und da ist es eben, sie sitzen beim Abendmahl. Es ist das letzte Mal. Jesus weiß, es ist das letzte Mal, wo er mit den Jüngern vor seinem Tod zusammensitzt. Hier steht eben, er wusste, dass er diese Welt verlassen wird und zu seinem Vater zurückgehen. Aber in diesem Vers steht, nun bewies er seinen Jüngern das ganze Ausmaß seiner Liebe. Jesus hat seine Jünger schon immer geliebt. Er hat sie ja ausgesucht, er hat sie begleitet. Aber jetzt kommt nochmal das i-Tüpfelchen. Er beweist seinen Jüngern das ganze Ausmaß seiner Liebe. In diesem zweiten Vers steht eben auch das von dem Simon Iskariot oder von dem Judas, Judas so, den Sohn des Simon aus Iskariot, der Jesus verraten hat. Das ist eine Geschichte, da komme ich immer noch nicht mit klar. Aber der war auch dabei und den hat Jesus auch die Füße gewaschen, obwohl er wusste, der wird mich verraten. In Vers 3 steht, Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte. Das muss man sich mal vorstellen, was Jesus da macht. Jesus weiß, ich habe die uneingeschränkte Macht. Und jetzt stellt euch das Hurricane Festival vor. Die uneingeschränkte Macht über jeden Menschen hat Jesus, hat Gott. Und warum sollte er dieses kleine Festival da nicht zu benutzen, den Menschen in unserem Land mal wieder zum Glauben zu bringen? Warum nicht? Jesus hat die uneingeschränkte Macht. Und Jesus ist unser Herr. Und was bedeutet das für mein Leben? Ich habe Macht. Ich habe auch Macht. Und dann ist es gut, dass ich sie sinnvoll einsetze. Aber Jesus hat die uneingeschränkte Macht. Und was macht er? Mit dieser Macht. Er hätte ja sagen können, So, eigentlich soll ich hier für euch alle sterben und äh, die Schergen stehen schon fast vor der Tür, aber ich habe da keinen Bock drauf. Ich werde euch mal zeigen, was ich alles kann. Ich werde euch zeigen, ihr wünscht euch doch, dass die Römer hier aus diesem Land verschwinden. Ich könnte das, ganz locker. Ich könnte Israel zu der Macht machen, was ihr doch schon wollt. Ich habe die uneingeschränkte Macht von Gott. Ich kann alles, mir ist alles, steht mir unter den, unter den Füßen. Und was macht Jesus? Er steht auf, nimmt ein Handtuch, bindet sich das um, seine Hüften. Und man muss sich ja vorstellen, Jesus wird ja manchmal auf Bildern so hingestellt, der Mensch Jesus, als wenn das so ein ganz, oh, zwar ein bisschen lange Haare, aber so ein ganz schlapper Typ, der war Zimmermann. Ich sag mal, der hatte auch so ein Stück was von Adonis, das muss man sehen, er ist ja Gottes Sohn. Und das war nicht so einer, wo du gesagt hast, oh, wie sieht der aus? Nein, ich glaube, wie der sein Gewand abgebunden hat oder sein, sein Dings abgelegt hat, Da war Muskeln, weil er einfach gelernter Zimmermann war. Der hat Häuser gebaut, der hat Boote gebaut. Jesus war kein Schwächling und sah nicht aus wie, wie weil er oftmals auf Bildern so dargestellt wird. So dieser Jesus, dem, die, und nochmal ganz besonders, der die uneingeschränkte Macht von Gott hat, bindet sich ein Handtuch um, lässt Wasser in eine Schüssel laufen und kniet sich vor dem Ersten hin. Der sagt nichts, der Erste. Aber ich glaube, der guckt wie ein kaputtes Auto. Was macht Jesus da? Warum wäscht er mir jetzt die Füße? Aber weil das in dieser Jüngergemeinschaft gemeinschaft so war, bis er zu Petrus kommt, mein Freund Petrus, der nicht die Schnauze hält und sagt, Herr, du sollst mir nicht die Füße waschen, was machst du da? Und alle haben das gedacht, ob Johannes, Jakobus, wie die auch alle heißen, Andreas, die haben das alle gedacht, Herr, was machst du da? Aber Petrus ist der Einzige, der sagt, Herr, was machst du da? Er sagt das. Und ihm ist das total unangenehm, dass Jesus offenbar bei seinen Füßen darum rumort und, und seine Füße wäscht. Und Jesus sagt, wenn du das nicht zulässt, dann gehörst du nicht zu mir. Wenn du diesen Dienst von mir nicht annimmst, dann bist du, gehörst du nicht zu mir. Und dann kommt Petrus wieder, so stark, finde ich klasse. Herr, dann nicht nur die Füße, alles. Gib Kante. Einmal schau mal drüber, richtig geil. Ich will von dir völlig gewaschen werden. Und da sagt, Jesus, nee, nee, die Füße, das reicht. Man muss sich das auch mal vorstellen. Die Jünger haben Jesus immer als ihren Herrn und Meister angesehen. Die haben immer von unten nach oben geguckt. Die wussten genau. Jesus erzählte zwar immer zwischendurch, ich werde irgendwann von euch gehen. Ich werde gekreuzigt werden. Ich werde sterben, aber wieder auferstehen. Das konnten sich die Zwölf beim besten Willen nicht vorstellen. Jesus, der alles konnte, der Und wenn 20.000 Leute, Leute waren, die er auf einmal satt gemacht hat. Er hat ständig Kranke geheilt. Er hat toll gepredigt. Er ist, obwohl die Menschen ihn steinigen wollten, ist er da durchgegangen. Ganz locker. Da hat keiner einen Stein geworfen. Er ist mit den Menschen so liebevoll umgegangen. Sie haben gemerkt, wow. Das ist einer, der kann alles. Unser Rabbi. Unser Meister. Und sie haben ihn immer so angeguckt. Und nun müsst ihr euch vorstellen, wenn du immer so einen Blick hast, weil du jetzt sagst, ich weiß, nicht, Jens war immer schon ein besserer Fußballer wie ich, und ich habe ihn immer von unten angeguckt, habe gedacht, Doll, ein Techniker vor dem Herrn. Ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber wenn du immer ein Stück weit den anderen <lacht> immer nach oben guckst, wenn du den anderen immer ein Stück höher schiebst, Und auf Mal ist dieser Mensch unter dir. Du sitzt, du sitzt ja nur. Und trotzdem kniet da einer vor dir. Und das ist dein Herr und Meister, dein Rabbi. Der alles kann und der sitzt auf die Knie und dödelt da an deine Füße. Sonnen. Das muss man sich nur mal vorstellen, was in den Jüngern vorgegangen ist. Das ist nicht nur einfach so eine Geschichte, Das sind drei Jahre, die sie zusammen gelebt haben. Drei Jahre, wo sie ihren Herrn, ihren Herrn immer genannt haben. Und jetzt sitzt dieser Herr, dieser Meister vor denen auf den Knien und wäscht die Füße. Ich finde das toll. Dass Petrus die Schnauze aufreißt. Dass Petrus was sagt. Und das ist bei uns Christen oft auch so. Ich sehe das auch. Es gibt zum Glück immer Christen, die auch mal den Mund aufmachen. Viele lassen sich alles so, ja, ja, und mit dem Handtuch der Liebe und was nicht alles. Ihr seid, nein, ich sag bei mir, wir sind alles mündige Bürger. Und wenn uns auch mal irgendwas von an den Predigten oder irgendwas an Menschen nicht gefällt, auch an Brüdern und Schwestern, dann sagt man mal was. Petrus ist das beste Beispiel. Immer erst mal raus. Toll. Und Petrus ist genauso wie ich, der musste sich das immer wieder vergeben lassen, auch von Jesus, auch wenn man mal zu viel sagt. Aber ich sehe das bei uns im Vorstand auch oft so. Nicht, dass ich, dass das toll ist, dass ich im Vorstand bin. Aber es ist immer so, Ach, sag mal lieber nichts. Doch man muss mal was sagen. Es muss auch mal Reibereien geben. Und Petrus ist so ein Typ, ja, der gehörte dazu. Das war der, der auch mal was sagte. Und den Jesus auch immer mal wieder zurechtstutzen musste. Die, die nie was gesagt haben, die sind ja auch gar nicht, die mussten sich nie, eigentlich im Grunde nie was vergeben lassen. Denn Gedanken. Das konnte ja keiner hören, was sie wollen. Aber Petrus sagt, Jo, Herr, ich möchte mich waschen lassen von dir von oben bis unten. Und er sagt, Nein, brauchst du nicht. Wie ich schon sagte, sie haben immer nach oben geguckt und jetzt sitzt der Meister da unten. Was ich stark finde, aber überhaupt nicht verstehen kann, ist eben auch, dass in diesem Johannes äh, oder in diesen Versen immer wieder auch Judas erwähnt wird. Judas, der Jesus verraten hat. Jesus wäscht ihm die Füße. Jesus bricht ihm das Brot. Jesus teilt ihm den Wein aus. Genauso wie die anderen auch. Und dann sagt Jesus: Nun geh man. Geh man. Die Zeit ist reif. Das sind Sachen, die ich nicht verstehen kann. Da sind bestimmt hier auch gelehrte Leute, die, die die Bibel viel intensiver kennen wie ich, die mir erzählen könnten, warum das mit Judas so war. Aber Jesus, äh, oder der Judas hat all diese Segnungen auch miterlebt und dann geht er hin. Ein Petrus hat Jesus verleugnet. Die anderen Jüngern sind stiften gegangen. Plus Judas hat ihn verraten und das war sein Todesurteil. Und es Steht irgendwo in der Bibel auch drin, es wäre besser, der Judas wäre nie geboren worden. Es ist so ein Hammerurteil. Wir können uns das auch nicht vorstellen. Da ist unser Herr Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist. Aber warum nicht für den Judas? Warum nicht für den Judas? Judas hat sich dann irgendwo an so einen alten Maulbeerbaum aufgehängt, aufgehangen. Und er steht Drin in der Bibel, es wäre besser, er wäre nie geboren worden. Da frage ich mich, und das ist eine berechtigte Frage, und vielleicht wird mir die auch im Himmel beantwortet werden, wenn ich mal da sein darf, wo ich mich frage, Herr, warum hast du den Judas nicht wieder zu dir zurückgeholt? Es wäre doch auch in deiner uneingeschränkten Macht gewesen. Aber ist nicht so. Ich war ja beim Dienen. Und ich möchte Ihnen das einfach oder euch das nochmal wieder so vorhalten. Jesus, der diese Würde hat. Jesus, der die uneingeschränkte Macht hat. Von Gott die uneingeschränkte Macht. Und das Erste, was er tut, ist, er wäscht seinen Jüngern die Füße. Er dient. Und er hat eine Würde, die er nicht verlieren kann. Er ist Gottes Sohn. Und für mich ist das manchmal diese Sache, dass ich verstehe, ich habe die göttliche Würde die Gott mir verliehen hat, weil ich sein Kind bin. Ich muss nicht dienen, weil ich dienen muss, sondern ich darf dienen, weil ich dienen darf. Ich kann manchmal den geringeren Weg gehen, der vielleicht nicht so toll erscheint, weil ich weiß, dass ich Gottes Kind bin. Und das Stärkste war mein Freund Uli Renk aus Bisping oder aus Hützel. Wir haben bei uns, wie wir den Neubau da hatten, da haben wir beide eine ganze Woche das Pflaster hochgenommen. Das ist ein Riesenhof. Und das war auch so in den Ferien. Da waren auch nicht so viele Leute da. Und dann haben wir beide jeden Abend Pflaster hochgenommen. Wir sind beide so um Stücke 50. Beide nicht mehr so kreuzmäßig auf der Höhe. Aber wir haben gesagt, dann ist das so. Wenn die anderen wiederkommen, dann kann das Pflaster neu verlegt werden. Aber wir machen das jetzt nach oben hin. Und dann habe ich in meiner meierischen Art, sage ich, Uli, weißt du was? Es sieht kein Mensch dass wir hier jeden Abend nach Feierabend noch die ganze, das ganze Pflaster hochnehmen. Ich es könnte ja auch mal einer kommen und sagen, ey, macht das echt toll, super. ne? Und genau, und deshalb ist dieser Text ist mir so ins Hirn eingebrannt, da sagt Uli, und weißt du was, das ist völlig egal, ob uns hier einer sieht. Wir machen das. Wir dienen, weil es stark ist, dass wir in diesem Baum mithelfen dürfen. Und wenn das einfach nur jetzt mal wieder Pflaster hochnehmen ist, Dödelarbeiten, die vielleicht keiner sieht, Aber auf einmal ist es fertig. Und deshalb ist mir ich komme daher eigentlich. Ich komme von mein, meiner Erziehung, von meinem Elternhaus so her, dass ich mich gerne vorne positioniert habe. Ich merkt man mir vielleicht auch an. Ich auch in der Schule. Ich war immer ein Schauspieler. Ich konnte das. Ich konnte mich immer nach vorne stellen. Und wenn die Leute sagen, boah, aus der Situation komme ich her und so habe ich meinen Dienst auch in der Kinderarbeit manchmal verstanden. Wenn die Kinder gegrölt haben und gelacht haben und da wusste ich, aha, dein Thema kommt an. Und ich habe Freizeiten gemacht und habe vieles, um meinen Egoismus damit nach oben zu bringen. Ja, fahr mal mit 40 Kindern auf Freizeiten. Mit so ein paar Leitern nur. Mach das mal. Bring mal Kinder dazu, dass sie sich abends bekehren. Es ist toll, dass Jesus auf Krummwegen Wegen gerade geschrieben hat. Aber ich habe mich manchmal als Held hingestellt. Und dann lese ich diesen Text und Jesus sagt, du musst kein Held sein. Du darfst dienen, Christi, Und das habe ich lernen müssen und lernen dürfen. Es kommt überhaupt nicht auf mich an. Und trotzdem kommt es auf mich an, weil ich eine Würde habe. Und ich darf heute Jungs, das darf ich nicht mehr machen, weil ich zu alt bin und ich es auch selber gekündigt habe. Aber ähm, es ist gut, dass Jesus mir das beigebracht hat. Diene, diene so, wie ich gedient habe. Nimm dieses Beispiel und tu es so, wie ich es gemacht habe. Das ist für mich das Größte. Und ich freue mich, dass es anderen Menschen nicht so geht wie mich, wie mir. Dass sie einfach aus freien Stücken und weil Jesus sie so lieb hat, deshalb dienen. Es ist eine Predigt für mich. Christian denke immer wieder daran. Jesus hat mit seiner uneingeschränkten Macht seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und mache du das bitte auch nicht um, sondern um. Das ist so das, was ich eigentlich sagen wollte. Dienen. Und ich, das ist eben so, wie Kadi rausging, habe ich so gedacht, ja siehst du, jetzt muss, sie muss jetzt wieder Kinderstunde machen, Ob sie, vielleicht tut sie es auch gerne, aber sie kann nicht so an dem Gottesdienst teilnehmen und ich stelle mir das manchmal ganz schön schwierig vor, auch wenn nicht so viele Kinder da sind, alle anderen können bequem hier sitzen bleiben, mal sehen, was der Prediger so heute so klingt und du musst los. Du möchtest vielleicht auch der Predigt lauschen oder du möchtest einfach auch Gemeinschaft haben, aber du musst gehen oder darfst gehen. Sieht Kadi ihren Dienst so? Ich glaube schon, ich kenne sie ja auch ewig schon. Die hat nie dieses Egoistische gehabt wie ich. Aber wenn ich mir das eben so vorstelle, ja, dann gehst du raus und alle anderen dürfen sitzen bleiben, ist manchmal der Dienst. Aber für wen tun wir es? Deshalb ist es so wichtig, wir tun es für Jesus Christus. Wir tun es für Jesus Christus. Und wir sollen ein Brief sein, haben wir gehört. Ein Brief. Ein Brief Jesu. Und dass wir das dienen, wirklich dazu nehmen, anderen Menschen zu dienen, aus lauter Freude, weil Jesus uns zuerst gedient hat. Dort am Kreuz, da hat er nämlich alles gegeben für uns. Amen. Ich weiß jetzt, bete ich jetzt? Nee, wir, singen wir singen ein Lied.